proč nic neříkáš? Pořád mlčíš o téže věci? A to už je kapánek fajn. to přece uznáš, ne? Poradil. Kdyby si mlčil trošičku veselý, ale takhle... Tak, dej už mi pokoj půl hodiny, ti tu říkám, že s tebou nemluvím, tak už bys to mohl snad pochopit, ne? A proč se mnou nechceš mluvit, tatí? Protože je s tebou marná řeč. Jaká? Co jaká? Řeč. Co řeč? No marná. No a tak vidíš, sám to musíš uznat, že je s tebou marná řeč. Tak proč nic nepovídáš? Protože si s tebou musím promluvit. Vážně? Ano. Tak proč mlčíš? Protože s tebou nemluvím, už se tě to řekl jednou kluku hloupá. Bože, jak je to všecko tajemné. Jaký pak, co pak, já si s tebou nebudu brát cervítky. Já tě dobře znám, tatí, seš přece má krev, že Přede mnou nic neutajíš. No a co by jako mělo být, nebo co? Já vím, že když mrčíš, takže něco řekneš. Nic neřeknu, aby věděl. Ale faktum je, že si s tobou musím vážně pohovořit. No a mlčíš, vidíš, jaký jsi? Jaký jsem, takový jsem. Jsem tady jednou tvůj dáta, že jo? Takže taky můžu mlčet, ne? No, můžeš mlčet, co pár voto. A co bych mlčel? Kluku a podívejme se. Už jsem tě řekl, že si s tobou musím promluvit. Pěkný věci jsem to musel slyšet. To jsem se dožil. Jeden ti dá takový báječný vychování, všecko ti dobře je a ty taková vostuda. Tatí, ty mě napínáš. Nech si to, ano. Máš nejmýtulec, jak se říká tento, aby si to, že jo? Pěkný věci jsem o tobě musel slyšet. Tak se vyslov, otče. Nebuď přece tak strašně formální. jak se to bojí vyslovit, to jsem si vůbec nemyslel, jak mám zkaženýho syna. Jak to? Jak je to s těma hadama? S hadama? Ano, s hadama. Jak to s myslíš? Ano. Vidím, že se chceš vykrúcat, ale já tě varuju, abys moc nespolehal na moji ocevskou schovývavost. Budeš hezky odpovídat, nač se tě ptám. Jinak nechci slyšet žádné řeči. A hotovo. Jak to bylo? Obědváš si? Ano. Užovky. Tak je to, proklinda, pána, přece jenom pravda. Ano. Tak ty dítě pojídáš hady? Prosím. Kam to spěješ, synstvo mé, kde se v tobě vzala taková zvrhlost, kdy ty si tak slušně papával? To už muselo být, když si vůbec zamlaskal, co já se pamatuju. Pamatuju, že si se sotva tak nejvíc pětkrát řízl přídle nožem do pisku. To bylo všecko, Teď tě bylo radost vidět, baštit třeba i tu šlichtu tenkrát v koncentráku a teď takovýhle zvrhlý choutky. A jak to vlastně jíš ty užovky? Užovky? No ti docela dobře. To je taková domácí strava. No tohle už přestává všecko. Užovky už, užovky užovky mít nebudeš a basta. No, prosím, ačkoliv nechápu, co tě na tom dobrý starče rozčiluje. A na místě samé mi slíbíš, že nebudeš vůbec žádné hady požívat. I to ti mohu slíbit, ale nezatejím, že, že si počínáš na můj vkus poněkud pošetile, drahý rodiči. Pošetile, nepošetile, hady už mi konzumovat nebudeš a basta. Ostatně jsem nikdy nejedl hady, zejména ne užovky. Říkáš? No určitě. Ale před chvílí jsi se holedbal, že užovky jíš, tak co teda? No ano, ale ne užovky. Romský kluku, co si mám o tobě tedy myslet? Buď záměrně uhejbáš, anebo mi víš na duchu. Jíš užovky, anebo nejíš? No jím. No tak jíš tedy hady. Ne jim. Ale, Lucki, v to by mě dohřálo. Co je užovka? Had, ne? Ano. No tak, ty jsi řekl, že jíš užovky. Jím, ale ne, aby smysl, užovky. Já jim užovky, taky ale ne užovky. Ona mě zve vždycky na oběd, když nejdeš v poledne včas. Kdo? Žovka. Žovka? Ano, a já tam jím. Užovky? Ano. A tak, no teď tomu rozumím, tak ty užovky, a ne užovky. Kde pak užovky? To já neví, užovky, já, já jim užovky. A já myslím, že již užovky. Ne, užovky vůbec nejím, kde pak, to je vyloučené, já jim užovky. No proto, já jim užovky.